Maxim Kazajus! Eta bai, Maxim Kazajus, biha jenexa izan da, bastandakak mendiel kartearen ogoi urteak markatu dituen lasterkaria. Bera kereman baitu, ogoi urteako ospatzeko antolatu den beka largo eta bost, largo bost kilometroko mendiet gail, berezia, haundia, teknikoa, ama bi oren eta zorzi minutuz. Larumat goizeko ama hontan arribatu da bidagaiko plazarat, bigarena eta irugarena eguerdiain zintioan elzen zirelarik, beraz, kasik bi oreneko diferentzia, sekulako emaitza beraz, Maxim Kazajusentzat, alta, ibilbidea, zaila izan dela segurtatu daukua arribatzean. Oui, c'est exactement ça. La deuxième partie est très difficile. Globalement, très difficile parce qu'il y a de tout. Il y a du raid, il y a du technique, il y a du roulant, il y a du plat. Donc c'est vraiment très complet et c'est très usant. Voilà. Ara, eta biaren esa ongi ezagutua da Euskal Herrian eta bidarrain ere bai. Iaz, Mendi maratoia berroita bi kilometrokoa irabazi baitzuen bidarraiko plazan. Eta largoita bost kilometroko ibilbide hortan irugaren arribatu da ere bastandarrak elkarteko ki debat. Herve Mogabur, unek erabezala, kaxik bi oren gehiago eman ditu horotarat ama iru oren eta berrogoita emezorzi. Minuta Bidehaiko Plazarat Elseko eta beste ospe bat ere alkartearentzat ziren eta lehen emaztea baztan dagak elkartekoa izanda Karol Duard amaheioren 20 segundarekin Karol Duard Karol Duard Duard vinceur de cette édition 2017 C'est <rire> ravie c'est un... Pour mon club, voilà, euh, voilà c'est génial, c'est un super cadeau pour le club. Et à ce moment-là, on a eu le coup de battre, on a eu le podium et on a Ondotik, eta beste emazte batere horretan, bos garen aldikotz beka bat, larumat goizean iragandan ogoitabat kilometroko traila ereman baitu, Alicia Ola Zabalek, bos garen garaipena beraz, arekin mintzatu gira elmugan. Ba, jarraian bosgarren ahorten, ustez! <risa> Inoak ez zaitu irabazten halle Bueno, ba, gutxienez horrek esan nahi du ondo nabihela, gaina ibili naiz gustora, genduta hori nahi zenean ba, pentsatu dut oztraz. Gogortu egintzaita alde hori eta kostata, eta gero, bueno, jarraitu dut, eta esan da bueno, guztira, bihar biharko! <risa> Justuki, el mugatik biziki urbil eroriz zira, bizpairu kilometrotan? 2.000 ba, kilometrotan, zegoen pixka dati Irristatu nahiz eta arribaten gondra, bonotipikoa antzen. <laughs> Bosgarren garaipena, baina den moraldetik? E ba, obetuz eta iaz egin nuen bi hogeita meretzi tapiko eta ordeen bi hogeita malo tapiko, orduen posik. gaina disfrutatzen eta gustora jo naiz egia sa. Zer duzu gustuko hemen bi dagaiko latzerketa honetan? gustatzen zaiz eta da gogorra berez. Da desnibela, da teknikoa, jaitsira teknikoak, gogorra iparlako igoera. Ba, niri guztatzen zaik, gora eta bera hundiak, aldapak, eta eta hori guztokoa. Ipagaldeko hainitzea lasterketai teintu zu edo bakar da? Ez ez, Zaran egin nun, Zanperen egin eta Urdaxen egin nune bai, eta bueno, horain ebentze. E, asko entrenatzen zira urtean, zer? Bueno, entrenatu, pos, bai, bestela ezin ez jeskoa da, eta ez atenduna kontrakoa, ez da egia, ez? Entrenatu bai, gero bueno, baltintzak. Ba, gorputza jartzen ditu eta eta gorputzak ez eta buruak ere bai batzuten. Iru eh, Fogomanzira memen hontan urte arte nahi duzu eh, segitu Gozputzak eh, askkeganak gorputzak eta buruak gutxihardrde hori horiek gutxi, ori, gutxi arde gutxinez Ola disfrutatzen eta eta eta hori gozatzen. Zere batzuk ango zer enbatso, gogute, zerg, dira kogikalari ero horiek mendian batzutan bero egiten duenean kilometr joak lastak egiten zuk, Placer hartzen duzu, hori da placer hartzen da momentu baten muruan. Bai, disfrutatzen da. Hombre, disfrutatzeko entrenatu gar dezu eta bueno, egun horretan lasterketa egunean ondo ateratzen maldi mazai zu gaur bezala edo, pues azke osgeia do disfrutatzen du, baina Hoy bilbidea da oso polita ikusme, i, i, i, ikusteko ikusteko eta izugarria dira hemen eta gustatzen zaitegi bihasan hasike eta eguraldia bikaina egun eh gaur aurten, aurten oso ondo oso ondo beste urteetan kristomeroa pasatu dugu edo urte batean ere oso bustitas egon ba maratoia egin zuten egoriei bueno horiei botatzen kristona orain dela 3 urte edo Eta aurren, bueno, bustitas egon, horretatik irregistratu naiz, baina ustenzu, ustenzu kontu zibitzen, baina ustenzu. Are helduen urtean 6. garaipena berak. Bueno, zaituko bai, a ber, a ber. <gülüyor> Goresmenak, zorionak, mil askesuei. <gülüyor> Arabia Zalizia, hola zabaren poza, helmugan eta mutikoetan jakin beka ogoita bat hori, pol iratzokik ere manduela hau ere, bi agnesa eta ez da ez ezaguna, ogoita bi urte e, baizik ezparima ditu Maxim Kazajuz olaro bost kilometrokoaren irabazlearen ikaslea baita arekin entrenatzen da. Eta beka ogoita bat lasterketa horretan ezagutu dugu ere endika zahabaitia abadino heldu da eta berezitasun bere bat badu duela bi horte operatua izan da eta bere korrika egiteko manera berrit ze ikusi behar ezan duela esplikatu dauku. Ba bai, egia esan estres, estres horik enduta gut, gainetik. E, pena da bat, zuten limitauta jutia, baina behin bueno, e, beste ikuspegi batetik ikusten ditut elasterketak. Bagaur bezala atera, dizfrutatu lagunen batekin ondoan joan. Bera nahi duen nik ez dut zertan e, forzatu berrik, eta, bueno, pixkanak ba, hau hitzen nahi naiz nahi nahi bizin edo, eta, bueno, hongi, behin goz hongi. Inbitatu e, ziaten nian, e, Ultrara, egia esan pena hondiak inezan nien ez ez, baina limitazioak nire zin e, arriskatu. E, inguru abek asko guztatzea eta horregatik nahi nahi e, ultraekin inguru guztietatik pasatzen delako, baina, bueno, ezin da, eta konformatuko gara larlat daiparlako boltakin e, nahikoa. <laughs> Azpibarra dezagun, lehen hamarretan bururatu duelaela ere hendikak ogoitabat kilometroko trail hau. Bilduma egiteko tenorea ere urbildu zenbidarraiko plazan, Patsi Zalaberri da, bastandarrak elkarteko presidenta eta zinez bilan baikoja egiten zaukun bi lasterketetaz. Ba, egia demoralde egin nuen, behaz de uh, lasterkaldia bizikiuntza pasatu da, bai bat bai lauro ogoitabosta, Ogoita bat entzat ez ginen txobera beldu, zenta badu bai, be, urte antolatzen dugula Elkarteak antolatzen duela elasteketa hori Baina ortengo proiektu nagusia zen elagoita bosta eta eta egia bizikiun txapasatu dela Gainera, bastandarrak elkarteko emazte bat edo kide bat lehen emazteari batu da Lagoita bostean Karol Duar horrek ala ere arrotasun zerbait emaiten dio elkarteari Baia agotasuna biztan da, baina uh, egia arribada hori uh, be, neok ez duela antzikoz eta xapito azpian ziren jendeguziak urbildu dira uh, be kajoren uh, ikusteko helmugarateltzen. E, Biarrnesak nagusiala ere edizionetan, bai largoita bostekoan, Maxim Kajazusekin eta bai horgoita batekoan ere pol iratzok uh, Irizenak ezpadu erraiten ere biharneza da, eta gainera Maxim Kazajusekin entrenatzen da. Bai, egia ba dutela maile, maile der bat, justuz Maximek, eta pol ere berekin entrenatzen da, behaz, pentsatzen dut, oioitaibi orte ditua orten, pentsatzen dut zonbait orten muruan, bai maratoi bai bestela azterketetan, bere lekoa honkanen duela, baina. Memento azkar bat izan da ere, ogoita bat kilometroetan, Alizia Ola Zabalaga, Euskaldunak, bos garran aldikotz, ere baitu uh, hemen ogoita bata. Bai, hala, beste eskualdun bat, eh? behar nesak aipatzen ait dituzu, baina eskualdunak ere hor dira. Eta bai, bos garen aldiko, zpentsatzen dut, uh, ahiguziak ezagutzen dituela, oitabu, oitabateko uh, lasterketa horretan. Uh, laro goita bostekoa aurten antolatu duzue, edizio bakarra da, ogoi urteak markatzeko, baina baztandarrak elkartak badu hori no etorkizuna, segur da. Ba, Ebitan da, olako proiektu batek kristo uh, dinamika ezagri du taldean, Gai arte berro itabia eta horita bat aginuen antolatzean eta olek, olako proiektu batekin uh, Egia uh, gauza eder batzela uh, denen artean, bai buleguaren artean, bai elkartearen artean Bai laguntzaile eguzien artean, olako egun bat, uh, olako bi egun antolatzean, uh, bera egun eta berroko laguntzaile bat Egun, atzo, uh, ipatu dugu uh, laguntzailerik laguntza gabe etzela olako egunik antolatzena, mainan, uh, mainan ala da, eta berriz ere nahi nituzke uh, irratien bidez eskertu. Bidarraitarrak eta ingurukoak zenta jendean hemen lanean? Bai, jendean itz bai bi egunetan, eta badu bizpairu hilabetea egirela bide guzien beriz garbitzen, berriz arraidekitzen, Eta bidarrikoek horri ziden, behinan zuker uh, egiten duzuna, auzokoak uh, edo horri ziden behaz uh, bisikiplaz egiten duen. Zuri honak, baztandarrak elkar teari eta segi golo hor, Diana? Uh? Bai, Emilia Eskerhanitz, zuher, lasterketa hori norbiletik segiturik. Uh, eh? Eta bastandahak elkartearen ogoi urteak eta astiburuntako lasterketen emaitzak uh, ikusi eta ezagutu nahi baditu zue, bastandahak.fr elkartearen web gunerat joiten ahal zirezte. Ondoko mendi lasterketa garrantzitsua elduden agor hilaren bostean izanen da eta uh, Sibiro Trail delakoa, behoita bi kilometro uh, Sibiro Traila luzatua izan da aurten ere eta uh, biziki ekoa izanen da, ezan bezala agorri lehen bostean eginen da biatziago izeko zazpiontan, lajanieko herritik ondoko egunetan aipatuko dautzu egun beste itzordu bat dudari gabe!